чого Урсула зовсім не вміла. Одного разу Пілар Тернера зголосилася взяти на себе турботи по господарству до повернення Урсули. А Ореліано, чия загадкова проникливість ще дужче загострилася в біді, пережив наплив ясновидіння. Коли вона завітала до них, тоді він уже не сумнівався, що це вона в якийсь непояснений спосіб стала винною у втечі брата і зникненій матері і зустрів її з такою мовчазною і затятою ворожістю, що вона більше не потикалася до їхньої господи. Час поставив усе на свої місця. Хоце Аркадіо Боендіа та його сини самі нещулися, як знову опинились у лабораторії, повитирали порох, роздухали вогонь у горні і знову захопилися дослідами над сплячою речовиною, що кілька місяців простояла без діла на своїй підстилці з гною. Навіть амаранта, лежачи в своїй корзині з вербової лози в кімнаті, де повітря було насичене ртутними випарами, з цікавістю спостерігала за упертою роботою батька і брата. А далі, через два-три місяці, позникнені урсули, в лабораторії почали діятися дивні речі. Порожня пляшка, яка давно стояла в одній з шаф, нараз зробилася такою важкою, що годі було зрушити її з місця вона в поставленій на робочій стіл каструлі закипіла без вогню і через півгодини геть википіла. Хосе Аркадіо Буендія і його син не остраху спостерігали за цими явищами, не можучи нічого пояснити, однак витлумачили їх як призвістку появи нової речовини. Одного разу корзина за марантою почала рухатися сама по собі і описала повне коло по кімнаті перед враженим Ауреліано що поквапився спинити її. Проте батько сприйняв цей випадок спокійно. Він поставив корзину на місце і прив'язав до ніжки столу, певний того, що їхні сподівання отот -от здійсняться. Саме тоді Ауреліану й почув, як батько сказав, якщо не боїшся Бога, бійся металів. І от через п'ять місяців після зникнення повернулася Урсула. З'явилася схвильована, помолоділа в новому ошатному вбранні, якого в селищі зроду не бачили. Хосе Аркадіо Бендіа мало не збожеволів від радости. «Оце воно є!» – закричав він. «Я так і знав, що це має статися». І він справді так думав, бо під час свого тривалого затворництва в лабораторії, проводячи досліди над речовиною, він у глибині душі благав Господа щоб сподіваним чудом стало не відкриття філософського каменя, не винайдення способу, як перетворити на золото всі замки та віконні завіси в будинку, а якраз те, що й справдилося – повернення Урсули. Але жінка не поділила його бурхливої радости. Вона обдарувала його звичайним поцілунком, ніби пішла з дому десь понад годину тому, і мовила. «А виглянь Лишень у двері». Хосе Аркадіо Боєндіа, потрібно було чимало часу, щоб отямитись від подиву після того, як він вийшов на вулиці і побачив там цілу юрму людей. То були не цигани, а такі, і вони, чоловіки і жінки з прямим волоссям і смаглявою шкірою. Вони розмовляли тією ж мовою і скаржилися на ті самі болячки. Поряд стояли мули нав'ючені харчами і запряжені волами вози з меблями, та домашнім начинням, невинними й простими атрибутами земного існування, що їх безхитрісно виставляли на спродаж торгівці від повсякденної дійсності. Ці люди прийшли з другого кінця долини, лише два дні ходи від Маконди, одначе там були міста, де одержували пошту щомісяця і послуговувалися машинами. «Урсула не нас догнала циган» але знайшла ту дорогу, якою не спромігся виявити її чоловік, марно ганяючись за великими відкриттями. Сина Пілар Тернери принесли в оселю його діда і баби через два тижні по тому, як він народився. Урсула прийняла внука неохоче, але вона була ще раз переможена наполегливістю свого чоловіка, бо той не міг допустити навіть думки про те, щоб покинути паросток у роду, Боєндія напризволяще. Проте поставила умову, щоб хлопчик ніколи де не знався правди, чий він. Йому дали імення Хосе Аркадіо, але зрештою стали називати просто Аркадіо, щоб уникнути плутанини. Під ту пору в селі вирувало таке діяльне життя, а в їхній господі була така метушня, що дітьми ніхто не клопотався».